Doina și dorul firului de nisip Doamne, smerit ca un fir de nisip Gândul nostru l-ai făcut și fir cu fir, Dorul cugetului nostru din lumină ai țesut. Doamne, smerit ca un fir de nisip Sub pasul Duhului Sfânt ne-ai făcut și prinsi de că cămăşii Tale, Hotarul cel sfânt l-am trecut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip pe crucea drumului tău, ne-ai și în strălucirea slavei tale, înger să fim, ai vrut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip în palma ta luat și în cutele ei de lumină ca pe un odor neținut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip umbra slavei tale am văzut și ne-am cutremurat în fibrele inimii de neadurut. Doamne, smerit ca un fir de nisip pe fratele nostru am vrut, ca milă să-i dai, te-am rugat neîncetat de mult. Doamne, smerit ca un fir de nisip în mijlocul puhoului și tălharilor lumii ne-ai și când ne-ai scos ca un pește de aur ne-am zbătut. Doamne, smerit, ca un fir de nisip, Bobul de aur al gândului Tău sfânt ne-ai făcut și ne-ai semănat Între brazele minții celor ce ne-au văzut. Doamne, smerit, ca un fir de nisip, Tu ne-ai înmulțit atât de mult încât un neam, Ca un copac roditor, pe noi să stea încăput. Doamne, smerit ca un fir de nisip, ca o piatră în capul unghiului, am stat când viforul roșu a trecut. Lacrima pentru taina smereniei Doamne, taina smereniei ne-ai descoperit când ai rostit. Cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta... Acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. De aceea, în cuvântul tău, cine se va smeri pe sine, se va înnota. Taina înnoțării tale am citit și să te urmăm cu lacrim, luându -ne crucea, ne-am smerit.